ДОСЬ ОСЬМАЧКА РОТОНДА ДУШОГУПЦИ РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЫЙ Консиліум Бруса звели вниз. Перед ним були двері, і вони їх відчинили, і ввійшли в кімнатку. Вона була без стільців, без столика і без вікон. Тільки на стелі блищала маленька електрична лампочка. Від неї було напівтемно, але світла було досить, щоб побачити двері у наступну кімнату. На кожному одвірку цих дверей висіло по одній газовій машкарі. І нижчий, лишивши Бруса, зараз же надів собі одну, а другу надів Високому, який не випускав арештанта із своєї правої руки. Після цього нижчий узяв за ручку дверей, став і промовив. «Ідіть!» І відчинив двері. І швидко зачинив їх, коли Брус і Високий увійшли в кімнату. І вхопив він під руки знов Бруса і зупинив ходу всім. Вони стояли посеред кімнати, маленької теж. Вся кімната освітлювалася синім світлом, яке невідомо звідки йшло. Брус був безмашкарий і зараз же охляв і осів у руках двох своїх поводаторів, які тримали його тут на однім місці непорушно, мабуть, із хвилину. А потім вгорі у кожному кутку стелі відчинилося по вентилятору. Це саме сталося і внизу. Із кожного кутка зашумів дуже холодний струм повітря і своїм рухом заворушив на поводотарях халати і волосся на голові бруса. І тільки аж тоді, коли зачинилися всі вентилятори, витягли бруса із синюї кімнати у наступну. Він був непритомний, і в нього тяглися ноги неначе у мертвого по підлозі. У новій кімнаті з лівого боку стояло ліжко, а з правого була ванна, і поруч з нею маленька кухонна плитка, прироблена видно недавно до стіни. Бо ще не були позамазувані і щілини бляшаного вивода. А між ліжком і ванною жовтіли двері до виходу. Коло кухонних плиток порадкувала молода й гарна жінка у лікарській халаті. Вона була повненька, невеличкого зросту і чорнява. А в головах ліжка з метр відстані сиділи парцюня й сіамський. Поводатори, приволікши бруса до ліжка, поклали його тамниць у такий станок, який затримував обличчя на скивиці. Ніс і вуста були вільні для дихання, і кожну брусову руку помістили на довгу круглу палицю, яка була притисла одним кінцем до задньої частини ліжка, а другим – до передньої. І кожна рука зіперлася на цю палицю так, що охоплювала її, але не стискала. І коли вже брус лежав на ліжку, то ті, що його увели, поскидали машкари і повісили обидві на один нікельований гачок, увігнаний посеред тих дверей, із яких повиходили. Нарешті вони поставили електричну машинку на стіл біля брусової голови і, прилаштувавши йому до потилиці, там, де саме мозжичок, дві пластинки, одну з одного боку, а другу з другого боку, наклавши на їх дугу, примацьовану до машинки шнуром. І нижчий поводатор сполучив шнур із електрикою у стіні. І машинка зараз же почала гуркотіти, огидним гурчанням. Похожим на те, яке видає із себе чорний ворон, що стоїть на поготові. Сіямський Парцюня слідкували за всіма маніпуляціями мовчки. Жінка теж виради годи від своєї кухні кидала уважними поглядами на непритомного бруса. Нарешті він заворушив обома ступнями ніг, і жінка же підійшла до нього і взяла заживче, і через якусь мить звеліла. «Годі!» І нижчий чоловік у лікарському одязі вилучив машинку з електрики. Зняв пластинки з потилиці, і все це жужмом підсунув брусові підліжко. І вдвох разом з високим перевернули хворого горілиць та роздягли його до нога. Жінка ж пішла до ванни і почала заточувати в неї води. Вода парувала, і принесли бруса до ванни і впустили його туди. І молода жінка його там мила милом, мабуть хвилин п'ятнадцять. Обидва чоловіки їй помагали а потім, двічі напустивши води і двічі випустивши, витягли його з ванни і понесли на ліжко. Воно було застелене двома простарадлами й ковдерою. Станка для голови вже не видно було, бо на нім лежала подушка. На ліжку бруса витерли двома рушниками, але сорочок не наділи. Так і вмостили лежати. Він був непорушний. І всі чоловіки тепер з цікавістю пружили свою увагу у бік жінки і вона, не роздягаючись, улізла до голого бруса у постіль під ковдру, І там, посилкувавшись, пригорнулася до його щільно і почала його цілувати та й шепотіти. «Івасику, мій любий, ти, мабуть, дуже їсти хочеш? Ось я тобі зараз подам сюди в ліжко!» Це вона сказала разів кілька, супроводжуючи свої слова поцілунками і гладячи брусові спину правою рукою. А потім узяла його повіки і розтолила їх на ліві моці. Але брус зараз же їх сплющив. При цьому видно було, що це він зробив з певним підсвідомим зусиллям, І жінка знов почала до його шептати на вухо. Так, що й подих вирушив волосинки коло брусового вуха. «Бідний мій Васику, ти недужий. Ось ми тебе зведемо, і я тобі в ліжко принесу котлеток». І ніби на прощання знов поцілувала його і встала. І принесла з плиток до ліжка на гарячій сковороді дві котлетки зготовлені з печеною цибулою та бараболею. А два чоловіки у лікарських халатах, посадивши бруса в ліжко і накинувши на його ковдру, почали підтримувати його в сидячому становищі. Жінка, піднісши до брусового носа близенько запахущу сковорідку, зупинилася, тримаючи їжу у повітрі. Котлети ще шкварчали і приємно парували. Всі присутні з напруженням дивилися на сплющені брусові очі. І враз її очей почали здригатись і розплющуватися, і праве око стало цілком розтуленим, а ліве розвиднулося тільки до половини. І обоє разом дивилися на жінку перед собою, що отримала сковороду з їжею, і ніхто аніше шерхну. Була тиша, та й почали із непорушних очей скачуватися на зарослі щоки окремі, важкі, поодинчі сльози. Здавалося, що це напружена тиша плаче. І разом з цим з уст правого куточка потекла на бороду слина. І Брус промовив: їсте! Але і голос у його був неначе не його, похожий на людський, але неначе десь із якоїсь глибочині, що були заховані під його м'язами та кістками у невідому нам тишу. І щойно жінка його почула, то в ту ж мить передала котлети у сковорідці високому. А сама нагнулася і, взявши Брусову праву руку у свої обидві долоні, почала ласкаво питати. «Де ті золоті гроші, що ти привіз із дому? Треба купити котлеток, бо тобі нема чого їсти». І так вона сказала кілька разів, та й замовкла, не випускаючи його руки із своїх долонь. Вона чекала і дивилася йому у вічі. І Брус мовчки дивився своїми півтора очима на жінку. Слози в його непомітно перестали текти і слина захолонула у куточку вуст. Тільки здригалися повіки біля напівприплющеного ока та зморшки біля обох очей. І на цьому тлі ліве око розтулилося до тієї міри, в якій стояло вже і праве. Жінка сквапно сіла на ліжко, і так само тримаючи брусову руку, як і раніше, і так само вдивляючись у його очі, заговорила знов. І в її голосі була і ніжність, і вразливість солодкої гадини. «Люби мій Васику, ти дуже недужий, і тобі не можна виходити з дому нікуди. Я буду сама тобі приносити все, що тільки тобі буде потрібно. А в нас нема засобів до життя. Скажи мені, куди ти заховав ті золоті гроші, що ти привіз від батька? Я куплю тобі їсти. Говори, не мовчи. Мені дуже боляче, що ти став такий мовчазний». І ніжно-ніжно гладила руку і чекала. А брус, уставившись на неї непорушними очима, які не кліпали і не мали у собі ніякого блиску свідомості, дивився поглядом, похожим на шкла у пташиних опудалах. Нарешті він щось мукнув, і в його знову заблищали сльози із підбілих частин очей, і перекотившись через повіки, почали текти під волосинки бороди, і там зникати, і затримуватися. І він вимовив дуже ясно. Їсте! Тут і Парцюня хотів теж вимовити щось, але Сіямський гостро його штовхнув тихо правою рукою, і він зупинився, віддавшись мовчазній увазі. Але жінка жодним поглядом, жодним рухом голови не зраджувала своєму наставленню бути пробудницею брусових зацікавлень. І в цім її настрої напруження були всі разом з обома чекістами, які сиділи трохи ззаду бруса і трохи з боку від тих двох, що були у білих халатах і підтримували хворого. Жінка гладила і гладила брусову руку, і в його сльози котилися і котилися, і раптом спиталася, неначе зробивши стрибок. «Що в тій шкатулці було, що ти з батьком закопував?» І брус відповів. «Твори!» «Чиї?» Після останнього питання в його зараж зупинилися бігти сльози, і він проказав таким глухим голосом, який западається у непритомність тієї людини, що переходить від наглого пробудження у нагле засипання. «Я спати!» І в його, знов здригаючи, ліве око звузилося. А праве, згубивши недавні свої блиски, так і лишилося у всій своїй величині несплющене. Жінка випустила брусову руку і перевела погляд на Сіямського. І той, неначе зрозумівши якусь ознаку в йому, устав негайно і, звернувшись до парцюні, кимув слова повні байдужості, яким він не сховав здавленого обурення. «Ході, справа ясна. Він здурів. Нема чого з ним возитися. Треба віддати психіатрам». Парцюня теж устав і відповів сіямському фразою, яка швидше свідчила про парцюнене спантиличення, а не про правдивість душевного його стану. «Якби у його була жінка, то я б його віддав їй таким, як він зараз є. Нехай би забавлялася». А так, то нехай іде в Кирилівку таким. Про мене, що хочете й роби, моя хата з краю. Закінчив Сіямський, не глянувши ні на кого. Парцюня і він попростували в тюрму тією стежкою, якою увели були і бруса. І для переходу кімнати із зеленим світлом вони не надівали газових машкар. І коли за ними причинилися двері, жінка звелася з ліжка. А два чоловіки у білих халатах положили бруса на ліжко і вкрили ковдрою а потім узяли сковорідку з котлетами та й пішли до кухонних плиток, і мовчки почали там їсти. Жінка, випроставшись проти них передом, поправляла в себе на голові косинку, а поправивши, спиталася. «Чи там ще хтось є для перевірки?» І високий запевнив. «Нема, і вже на цім тижні не буде. Вони самі вмирають без допомоги». І вона відвернула від його голову і, трошки затримавши на брусові погляд, звеліла. А цьому все-таки впорсніть допомогу. У такому вигляді не можна посилати у психіатричку. А хіба ви не чули, що про його говорив той чорненький? Знов обізвався високий, струшуючи з грудей кришки їжі. І жінка пояснила. То не наш начальник. А наш, говорив, ви ж чули, не про те. Я йду, бувайте здорові. І вийшла тими дверима, що буваніли між кухонними плитками і ліжком. Колись у розмові Сталіна і Єжова не було й мови про тортурування Бруса. А що вийшло? Ні Парцюня, ні Сіямський не були і Сталіним з приводу цього на мові. І в дію пустив Парцюню Єжов, який тоді був у Сталіна особистим секретарем. Значить, Сталін був такий диктатор, щоб говорити про речі. А його слухачі були тим, щоб речі, які цікавили диктатора, обробляти по-своєму індивідуальному уподобанню і по своїх освічених зацікавленнях до Московщини. Сталін був вікном, у яке дивилися малі нації на той світ. А ті, що оточували Сталіна, були стінами, що підпирали те криваве вікно. Але це були живі стіни. Вони кожної хвилини могли розсунутися, щоб вікно провалилося у те місце землі, над яким воно трималося, до до часу. Московщина діяла так, як діє звірота, а не як люди, що можуть зрозуміти прив'язаність інших людей до своєї батьківщини. Сталін хотів крові. Хотіло її і його оточення. Сталін показував на ті місця, звідкиля він мав жадобу свою утамовувати. І не входив у деталі здобуття собі бажаного. Для нього досить було й того, що він чув носом парування пролитої людської крові якраз із того місця, яке його цікавило. І чи там ріки її лилося, так як він хотів, чи моря, яких він не передбачав, справи не міняло, а тільки давало йому потужніший присмак здобутого. Сталін і Московщина найшли одно в однім свою звірячу стихію і своє звіряче доповнення. І через те дивуватися не треба тій долі, яка спіткала Україну і зустріла бруса. Чого не доказував Сталін, те закругляв його секретар їжу, а те, коли чого тупцював Сталінів секретар, то те його шеф збивав з ніг, щоб воно, упавши, вік не встало. Та коли різанина і масове убивання людей відбувається, тоді стоять у повітрі стогони, крики, сморід і червоні тумани від пролитої людської крові і в душогубців тоді не буває ясної голови і ясних очей, бо шлунки в їх обтяжуються непережованою їжею, і очі наливаються розгаряченою кров'ю. І через те, коли у таким різницьким хаосі натискалися вони один на одного, то не впізнавали самі себе і кидалися згарячу на самих себе. І кладовища закатованих людей оглашалися ще й ревом та ревищем і тих катів, що самі себе убивали, І земля позначалася і їхніми могилами. І тільки аж тоді, коли душогубці супокійніше напостолювали собі черева, і коли вже обгризана костомаща убитих, і поламана та поєржавлена зброя прибиралася із поля кривавої оргії, тільки тоді починалося у котів прояснюватися в головах, і починалося упізнавання самих себе, і починалося знов скликання своїх, аби вибирати нові місця для душогубств, злодійств, ошуканств і грабунків. І через те, три місяці тому, після останнього випадку з Брусом у Лук'янівці, Парцюню викликали до Москви, а Сіямський так і лишився начальником Київської Чеки. І Брус за ці три місяці у Кирилівській лікарні почав вихожуватися, але тримав себе відлюдком і мало що з людьми говорив. Він був в арештанському дослідчому відділі. Тут вікна мали залізні рами, які служили і за А двері у палату завжди були замкнені. І коло дверей у середині палати завжди сидів санітар з ключами. Тільки й того, що кожний недужий мав чисте ліжко з простирадами та ковдрою. І щотижня, конче всіх недужих, купали у парні. І це було для всіх хворих виняткове добро. Бо всі вони тут опинилися з Лук'янівки або з Чеки. І через те всі страшно відчували наближення останнього висновку лікарів. Чи їх переведуть у цивільні палати хворих, чи відвезуть у тюрму. Перше було рятунком, а друге було поверненням до засуду на смерть або відправки на північ у лагері. І хоч Брус про це ні з ким не говорив, але добре бачив настрої тих недужих яких приїздили чекісти забирати у тюрму. І це загальне лихо не робило Бруса запобігливим перед темним прийдешнім. Він був дезорієнтований своїми панами і їх зустрічу з чекійською дійсністю. Він добре зрозумів те, як він своєю голодовкою став у допомозі чекістам робити над ним експерименти. Про це говорив красномовно останній випадок з дамською приколкою і газовими машкарами для синьої кімнати. Після якої він уже нічого не міг пригадати, навіть того, як він опинився в лікарні. І тепер уже йому було байдуже в Україні не було рятунку, не було його і йому. Від України лишилися тільки жінки, щоб бути рабинями для робіт у комуністичній державі і невільницями, чекістам у ліжках та допомагачами їм поза ліжком зміцнювати неволю для своєї батьківщини. Останнього висновку він не міг поставити у рівність із своїми помилками, на рахунку яких стояла і його голодовка. Він занадто був ослаблений морально, і розпач його занадто був великий, а його душа була в нім занадто затята. Ну що ж, що йому може хочеться когось побачити із-за тюремних стін. А пререченим, яких він бачив коло Лук'янівської тюрми і в тюрмі, «Хіба цього самого не хочеться?» І увага його зупинилася перед смертю. Йому було байдуже, бо кожним кроком свого життя він попадав на ту стежку, що підсувала йому Москва до швидшої зустрічі з його погибеллю. І він живився, здавлював бажання свого серця і ждав погибель. І він не помічав того, що його утома керує його міркуваннями. Вона ж і нашіптувала про те, що вилучення його із відділу арештованих у звичайну психічну лікарню означатиме волю для відпочинку і волю від тюрми. Бо він не герой і не божевільний, який хоче умерти, конче не так, як ті, що вмирають смертю, приписаною Москвою. А якщо щось у його раніше було похоже на таке божевілля, то тепер у його... І він не міг сказати, що тепер у його... Він був недужий, бо якби ні, тоді йшов би думкою до того, що Москва все наше життя увігнала у потайні хідники душі, і воно рухається там повільно. І думи в українських головах рояться тільки на покручених стежках, де немає простих зустрічей з ворогом і з приятелем, де стираються тями про духовний героїзм і про духовний маразм. Та що б там не було, але начальник ГПВ Борис Мосейович Сіамський завдяки своїм особливим планам щодо Бруса зробив шахімат його міркуванням і його втомі. За три місяці Сіамський двічі був у Кирилівці, у психіатричного лікаря, і цікавився Брусовим станом здоров'я. Не можна припускати, щоб начальника ГПВ спонукали до цього ті чащі, про які він колись у розмові з Парцюнею робив здогади. І не можна думати, щоб такі турботи були наслідком людолюбних аспірацій, товариша чекіста. Це трапилося в останніх числах жовтня. Вранці дві санітарки дуже охайно прибрали судову палату хворих, чого ніколи не було, бо прибирала завжди тільки одна жінка. А сьогодні навіть коло палатних дверей була зміна. Замість одного санітара гляділи вхідних дверей два. Один із середини, а другий з коридора. Брус цю зміну зразу помітив, її споважнів. Він, не вилазячи з під ковдри в ліжку, дивився на всю палату і ждав. Вона мала 16 ліжок, які стояли по парі, вздовж одне з другим, від першої стіни аж до останньої. Недужі переважно сиділи на застелених постелях, лежали тільки дуже ослаблені. Палата мала двоє вікон на схід, і перед першим вікном, до якого брусове ліжко підходило подушкою, на дворі з-за стіни визирали окраси довгої гілляки якогось дерева, бо шкло у вікнах було дуже грубе і непрозоре. Воно пропускало світло і розпливчасті форми речей. У палаті було тихо і затишно. Мабуть, від того, що протилежна вікнам стіна вся світилася сонячним світлом, хоч і пригашеним грубим шклом вікон. І між першим вікном і освітленою стіною стояв у повітрі рожевий стовп пилинок, Пересічений посередині тінню тієї гілляки, що на дворі, витягалася із-за стіни до вікна. І здавалося, що і за вікном там, у дворі, так само затишно. І що опале листя тополь і каштанів, лежачи на корінні свого дерева, дає блиском свого омертвілого червінку смуток осінньої тиші і безшелесного супокою. У бруса нило серце, але настрій був похожий на близьк опалого листя, освітленого осіннім ранком. Йому хотілося, щоб дійсність теперішня не зникала так довго, аж поки побачить устатковані речі серед ранкового світла. Але, ба, відчинилися двері і увійшла з фершалом судова лікарка, а до їх приєднався і той санітар, що всередині палати глядів дверей. А його місце заступив той, що стояв у коридорі, і цей гурт медиків пішов оглядати хворих під протилежний бік від бруса. Це був ранній лікарський огляд. Всі хворі стали напружені. Лікарка була худенька і чорненька. Брус раніше чув, від фаршала, що вона жидівка. Але й санітари, й хворі її шанували. Аж ось лікарський обхід підійшов до Бруса. І лікарка стала коло його ліжка спиною до вікна, а всі інші навколо ліжка. І вона побачила посеред кімнати світляний стоп золотих пилинок, та й звернулася до Фершела. «Я не розумію, як можна тримати так палату, щоб по їй світилася стовпами пилюга. Чого ви не провітрили її?» І, хоч це питання вже було знайоме Фершолові своїм трафаретом ще з передніх сонячних ранків, і він на його завжди однаково відповідав. Але сьогодні його зачепило воно, і він оскальнувся. «Та ж ви знаєте, товаришу лікару, що ми провітримо палату тільки ввечері. І то з коридора, бо ж вікна не мають квативок, і вікон не можна відчинити» а тільки можна весною витягти тоді, коли ми мажемо палату. Його підтримав і санітар. Товаришу лікару, ви придивіться, що у палаті дуже чисто, і повітря таке свіже, як і в церкві. І там теж, як заметете, то світляні стовпи пилинок конче стоять від підлоги аж до вікон у бані. Але лікарка зреагувала одинаковою формою поведінки на сьогоднішню винаткову і фаршолову, і санітарову. Вона подивилася на їх обох і, зітхнувши до Сіла коло Бруса на ліжко, поклала свою ліву долоню на коліно та й спиталася. — Ну, як ви себе почуваєте, товаришу Брусе? — Добре. — І ніхто вас не переслідує? — Наче ніхто. — А як у вас справи із жидами? — Товаришу лікару, лишім ми про це говорити. — Значить, добре? Брус мовчав. Тоді лікарка, совуючи своєю долоною по його коліні, почала ласкаво. Ви людина інтелігентна. Це ми всі знаємо. І знаємо, що у вас немає ніяких злочинних чи бандитських нахилів. Через те у вас є багато прихильників. Навіть начальник чеки Київської округи, ваш прихильник. І він сьогодні до нас приїде. Хоче з вами побачитись. Я вже все говорила йому про вас. І він, шкодуючи вас, мені сказав, що треба вас виписати і влаштувати десь учителем. Чи в селі, чи в місті. Де схочете? Але для цього треба, щоб ви з ним поговорили. Він приїде, і ми вас викличемо до його, якщо він не схоче сюди заходити. А ви маєте сили і настрій з ним говорити?» Брус мовчав, неначе прислухаючись, як летить цеглина у бездонну яму. А може й не цеглина, а його доля шумить у безодню, бажаючи зустрінути далеке чорне плесо і гучно бовтнути туди. Лікарка, бачачи Брусову засередженість, сказала знову. «Не гайте нагоди себе рятувати. Будьте мужні і поговоріть з ним!» Брус зауважив. «Я дуже ослаб і говорити не зможу. Тоді ви напишіть на папір, що вам треба, і прочитайте йому. Тільки, будь ласка, скажіть мені, що ви напишете. Бо ви знаєте, я вашого письма прочитати не можу і перевірити його змісту не здолаю». Брус мовчав. І лікарка, помовчавши, теж трошки і, прийнявши руку від його коліна, попрохала. «Напишіть йому. Це вас врятує від повільного духовного загибання. Напишете?» І Брус одвернув голову до вікна, прогомонів, «Напишу. Скажіть же мені тепер, що ви писатимете?» «Я буду прохати, щоб мені дозволили учителювати». «І більше нічого?» «Нічого». «Ну то добре. Ось вам папір і олівець. Я вам вірю» і не буду перевіряти вашого писання». І дала Брусові папірі олівець, і, вставши, проказала. «Він мені і телефонував. Через півгодини він буде тут. Лікпом зайде по вас, і ви з ним прийдете до мене в кабінет. Начальник і я будемо ждати вас. До доброї зустрічі». І всі вийшли, крім санітара, що знов став на своє місце. А той другий вийшов у коридор і теж став на своє місце. Брус, якусь хвилинку полежавши після відходу лікаря, надів капці, накинув на плечі ковдру. Взяв папір і олівець, що поклала лікарка йому на подушку, і сів коло столика. Серце його билося повільно, але дуже міцно. Він чув, як до чола і до обличчя бухала кров. Її ритм нагадав йому початок руху паровика з вагонами. Гух, гух, гух. І Брус подумав. «На яку ж це станцію гонить мене моє серце?» І далі, вже не думаючи, почав швидко писати. Під цей час він двічі передихав і зупинявся, і, написавши, прочитав, склав у четвертушку і всунув у пазуху. І олівець відсунув по столику далі від себе. І саме в цей час увійшов дуже сквапно в палату, і заклопотано підійшов до бруса. «Що, написали?» – спитався. Брус на його подивився і показав рукою за пазуху, лапнувши її. Фаршал, усміхаючися, спитався знову Можна і мені прочитати. Та Брус йому понуро зазначив: Я писав не для вас. Тоді фаршал йому рішуче звелів. Ходім, там вас уже чекають. І в одну мить він у якогось недужого стяг халат, а в бруса ковдру з плечей, і надів замість неї стягнену одежину. І, поглянувши на столик, довідався. «Це лікар чи нолівець? І, не чекаючи відповіді, узяв його собі в кишеню. Брус помаленьку рушив до дверей. Фершал підхопив його під руку і поміг йому йти певніше. У кабінеті судової лікарки уже сиділо за столом три душі передом до дверей. Посередині був Сіямський, з лівого боку в його судова лікарка, а з правого сиділа повненька чорненька жінка з дуже уважними карами очима. Це була та сама, що давала Брусові нюхати свіжі смажені котлети. А через те, що він цього не знав, то він тільки їй і поклонився. І, витягши своє писання з пазухи, подав своїй судовій лікарці. Та вона відсунула його назад до краю і сказала. Як прочитаєте, то тоді ми візьмемо ваш папір. А зараз нас усіх цікавить і ваше читання. Сідайте. І Фершал підсунув йому стілець. Брус сів, а з правого боку у його було зачинене вікно, крізь яке виднілася акація, вся в пожовклій листі. Воно, опавши, трималося кубками у кожнім загині гілляк і в рівчаках старої порепаної кори. Ззаді у Бруса стояв фершав. Брус повільно розгорнув свій папір і чогось довго силкувався розтулити його не з того боку. І викликав за столом мовчазний рух і значущі перегляди слухачів. У бруса борода, вуса і чуб на чолі були підстрижені машинкою на один рівень, і стерня його волосся робила все обличчя округленим. Очі сиділи дуже глибоко і здавалися ще глибшими від того, що темні густі брови межували з блідим аж синім чолом. І тільки чоло, брови та очі підкреслювали велику худість брусової постаті, що була у білих підштаннях, в білої сорочці і в рудім полатанім халаті. Незнайома жінка дуже пильно слідкувала за Брусом. Її ліва рука лежала на столі, і безим'янний палець її здригався. Що вона думала? Чи згадувала? Нарешті Брус розклав і взяв обидві руки папір. І глянув мимохідь на Сіамського. Той, ніби від доторку електрики, здригнувся і підхопив. «Читайте, читайте, ми зацікавлені!» і брусів голос, сповнений того почуття, що переходить у виснажених і самотніх людей, у плач за гомонік. До начальника київської ГПВи. Прохання. І доки ти розсобачуй душі жедяра, триматимеш мене. Та я ж би... Ісіамський не витримав і вдарив правою рукою по столі, та й гукнув. Годі! І повернувшись до судової лікарки, закінчив. «Ну, дякую. Повірте мені, що я не прийшов би слухати твір, написаний чи дужим, чи не дужим автором, якби ви не були майстром робити такі несподіванки». І з грюкотом устав, і ні на кого не дивлячись, рушив із-за стола. Але коли обійшов стіл і треба було йти у двері з кабінету, він наткнувся на бруса, що сидів йому на дорозі. І Фершал, бувши страшно збентежений читанням і цим новим випадком, щоб дати дорогу начальнику чеки, з усієї сили шарпнув за спину брусового стільця і вирвав його з-під хворого. Брус так і простягся боком на підлозі, аж його ноги опинилися під столом, за яким сиділи лікарі. І Сіамський важко і розгнівано переступив долі недужого, і швидко і розмірено військовою ходою залишив страшно стурбоване зборище. І аж коли за Сіамським у коридорі затих хроб дверей, то судова лікарка тремтячим голосом звеліла Фершал. «Відведіть його в палату і дайте заштрик. А як заштрик пройде, замкніть його у буйну». І Фершал поміг Брусові встати і помалу повів назад. Тільки що коли заштрик у хворого пройшов, то його не замкнули в буйну палату, а з новим санітарним листком відпровадили у цивільний відділ Кирилівської психіатричної клініки. Почато 27 травня 1955 року. Кончено 27 березня 1956 року. Кінець.